Vassalatuhu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa sallamu taslimu tawirani Azahala berkada Allah, mir lašanuhu in ka salavati sama wa kwasnika Allah wa kwasanika Muhammad sallallahu wa alaihi wa sallam Fajal uzvi shumika Allah tibarek wa ta'ala Ya eyuhal ladhina amanu, taku Bojte se Allah, jer lešanuhu istinskom bogobojaznošću, ne mojte umirati, osim kao pravi muslimani. Allah, te bar kvata, da molimo da nas uči ne odoni, i da se boji istinskom bogobojaznošću, jedoni koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Ovaj je telefona, ako možete odmah ispustiti, da ne bude. Ima ona jedna, ona, to se zove Aldija. To bio jedan, jedan, Alem napisao stihove sinu i stihojnju. I saviti siň na ustihonje. I kaže, gdje hođe udari, to uvatri ne gori. Znači, gdje hođe udari, to neče uvatri gori. I tako sučil djec. Znači, gdje hođe prikne nema to neče doće, gdje nezahavati. Normalno, nema doke se. Tako, zama da ja počnem udarati. Dobro, više puta samo vam ovečo i rekao, da ćemo držati jedno predavanje mu za lahko tabarko ta'la pomoč o tome, kako tumačiti Kur'an. Odnosno o načinima tumačenja Kur'ana. I rekao sa vam da između stvaru gdje je Hafiz ibn Kesir u uvodu svog tepsira govorio o ovoj stvari. Znači načinu tumačenja Kur'ana. Na koji način se tumači Kur'an. Odnosno o metodologiji tumačenja Kur'ana. I više puta kroz predavanja Allah dao svako dobro sam vam ukazo, Na važnost i bitnost ovoga. Znači naravno to je kako je to vezano za Kur'an, tako je vezano i za druge nauke. Međutim, od prilike, osnova je, tako da kažemo, jedna. I s obzirom da sam više puta govorio o važnosti toga i da sam obećao većorašnje predavanje za lahote barek petala pomoć će biti ovome. Znači nećemo nastaviti dalje sa surom Erbejinu, do sljedeći put ćemo se vratiti na suru Erbejinu. يَا رَبِّ وَقَائْتَهَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ إسپ على في الله بجابي يذكر نميروا исповедаючи. Wczorajśmy mówili odnośnie wieczornych wykładów, kraty, te gwar Hafiz ibn Kassira, rahmatullahi alayhi, to jednak одна z tych mufassira. Znaczy skraty, słucham jego gwar, który je wspomeno u uvodu Na koji način se Kur'an tumači? Normalno, ja ću vam tako da kažem spomenuti neke primjere kako bi vam bilo jasnije. Zašto? Zato što truz historiju Islama se pojavilo raznih pravaca prilikom tumačenja Kur'ana i raznih metodologija i raznih mufesira. I zato naprimjer imamo da su, da je tefsir ibnike sira, hapiza ibnike sira jedan od najpoznati i najprihvaćenih tefsirah. Zašto? Zato što je Hafiz ibn Kessir u svom tefsiru sliedio da kaže ispravnu metodologiju pri tumačini Kur'ana. Također ga u tome sliedio i kurtubi i drugi međutim neki, kao što je na primer za makšari, koje je poznat i mufassir sliedio neki drugi pravi, što ću vam spomenut. I za to, kao što vam neko, u tomeć mu večer zgovarati. Hafiz ibn Kessir u uvod svog tefsirah kaže fa in qale qail فما احسن طرق التفسير كاجي اكو neko kaže znači ako hoćeš da znaš šta znači reč posle nje svoje dobre ako neko kaže koji je najvredostojniji i najbolji način tumačenja Kur'ana kaže vel javab kaže odgovor na to je Šta hoće s ovim da kaže, ima kesi? Znači, ima ajeta, draga braći, cijene i sestre, ima ajeta, naprimer, u jednom ajetu je nešto rečeno općenito. Nije pojašnjeno, ne kažemo detalje. Međutim, ista ta stvar na drugom mjestu u Koranu je pojašnjena detaljnije. I zato kada tumačimo u Fesir, ovaj prvi ajet, je tako da kažemo spomenuto općenito, znači kaže, potim se misli, Na ono što je spomenuto u Tomitom Ajtu. Ispovjećujem lakhe primere, primjer sure Fatiha. Allahu jemu šanuka je ehdina sirata al-mustaqim, sirata allazina en'amta aleihim. Na čikdemi u Fatihi tražimo da Allah te barekuta Allah da na suputi na pravi znači uftehina me foyashna ne samo šta da je to put znači da tražimo da lahden mesahu da nas uputi na put da budemo na istom putu na istoj injadi oni koji su bili kojima se Allah dželle šanu isvelo među ti je nam rečeno kestu je nam rečeno istu poslanici je nam rečeno istu šehidi je nam rečeno istu dobri ljudi međutim na drugom mjestu tačnije u suri al-misa Allah dželle šanu kaže i men yuta illa wa rresula فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصَدِّيقِينَ وَشُهَدَاءِ وَصَالَحِينَ Ka bude pokoran Allah u njegovom poslaniku, on će biti sa onima, na kojima se Allah smiluvao. Od poslanika, i šehida i dobrih ludzi, i veroviesnika. Što znači, da su poslanici, i veroviesnicy, i šahidi, i bogbojazni ljudi, da su to oni, za kojima trebamo da se povedemo. Mađutim, od u nam nije račeno. Račeno nam je, šta? Račeno nam je samo šta? Mađutim, na drugom mjestu u Kur'anu je to šta? To pojašnjeno. I ti takvi primjera imate koliko otvočite. Pogotovo, na primjer, da kažem kada se govori o sudnjem danu. Toliko ajeta ima u Kur'anu kojima se govori o sudnjem danu. Mađutim, svaki od tih ajeta dođe sa nekim detaljem koji nije spomenut u na drugom mjestu. Svaki put se dođe sa detaljem šta? koji nije spomenut na drugom na drugom mjestu. I također isto je tako. Pogledajte ljepotu Kur'ana, kada se, na primjer, govori o poslanicima. Na primjer, kazivanju Musa'u alaihinsalam. Na koliko mjesta uzišen je Allah, jer lišanohu govori o Musa'u alaihinsalamu Kur'ana? Govori je na dosta mjesta. Međutim, na svakom tom mjestu se spominje neki detalj ili neki detalji koji nisu spomenuti u drugim mjestu. I to je šta? To je nadnaravnost, to je ljepota Kur'ana. Da se, so, da se spomene nešto. Po drugi, po treći, po četi, po peti put. Ođutim da ne, ne dosadi čovjeku. Nego šta? Čak što više. Poveća se tvoja želja da, za slušanjem toga. Zašto? Zato što se spomene neki detalji koji nije spomenuo prije. I to je jedna naravnost. Ja sam imao priliku da slušam jednog apopa. Egipatskog. Jednog e, e, e, Zakirija Buter se zove. Koji govori o tome kako je Koran iskrivna. Znači pogledaj, ko imaju 15, imaju 300 evanđelija, znači oni govorili kako je Kur'an. I kaže kako je moguće, govorili, kako je moguće da Džibriela, alayhi salam, da dođe melek Džibriela, da dođe posaniku Muhammedu sallallahu sallam sallam sa govorom o musau, medžutim u suri qasa se spomeni ovu, u suri taha se spomeni ovu, u suri se spomeni ovu, u suri se spomeni ovu. Znači, subhanah, pogledaj, kad Allah zemlšan učini, da su čovjekove oči i čovjekove se slijeli. Naci ispuni ono što je da kažemo od najnižije sori u Kur'an. A to je da se toliko uspomeni. Jedan isti događaj, međutim, da tako kažem, odnosno sam jezik ne može nikako da dosadi. Nego svaki put ti se dođe sani konsori koja nije prethodno, koja nije prethodno spomenuta. Isto tako, međutim sadot omeneć govori. Naci isto tako kirajti. Da ti mi znamo da ovaj Kur'an koji nam je sačuvan. Pogledajte odlik je ovog ummeta, ummeta sallallahu alejhi ovaj Kur'an koji nam je sačuvan. Nije nam sačuvan da kažemo samo u jednoj verziji. Nego imamo koliko imamo deset vjelodostojivih kirajeta. Sad od tih kirajeta ima dva rivajeta. Što znači imamo dvacet rivajeta. Ovo, je, ovo što mi učimo je samo jedan od dvacet rivajeta. Rivajet Hafsa od imama Hansina. Imamo dvacet takih, takih rivajeta. I sad ta razira ženja koja dolaze, koja su radostuje naprej. Nijemo među njima nikakve kontradiktornosti. Nego svaki taj kirajet ukazuju opet na neki Kao što na primjer Allah Đelšanu kaže... وكاي من نبي قاتل معه ربيون كثير ودركم كراو كاتجا من نبي قتل معه ربيون كثير اقولكو يبيله بوسانيكاسا كويما سابورل ايسكري نييرنيتس ودركم كراو се кажа колко е било посланика са коима су погинули искрени виерници значи на што покажавајте значи што гледате конечно значи иншалла енджелошано Koy, pogledajte koju daju li potu Kur'anu. Allahov je tabarak v.t. reči. I zato ovaj Kur'an nisamo da je sačuvan. Znači ti kirajte, kada kaže, dobro što ću učit kirajte? Što, što treba učit kirajte? Znači, ne treba svak učit kirajte. Međutim, znači, to je Allahov dokaz protiv stvorenja. Da se kaže kako je Allah sačuvan Kur'an. Znači, Allah za našanu nije priješnije knjige tako sačuvan. Znači, Međutim, sačuvan je kirajte u svim vjerzijama. I ne samo to, nego svaki onaj detalj znamo Na koji način je prenesen? On je meddovi. Je li se onaj med uči četiri družine, ili se uči šest družine, ili se uči dvih družine? Uči li se ovo ovo? Znači svaki taj detaj nam je Putem nauke koja se zove teđvid. Pogledajte kako je Allah, atbara koja ta'ala knjiga sačupa. I zato kažem, znači ovih primjera, znači tumačenja Kur'ana, Kur'anom imamo doslu. Kaže zatim Ibnu Kesmjer, a zatim, ako ne dođe neki ajt, da kažem, ako neki ajt stvar kako da tražimo da li je sunnet Allahu vekusiniku sallallahu alejhi ve sellem to jest druga stvar da ajet tumačimo prvo tumačimo ajet ajetom onda drugo tumačimo ga sa čim sa sunnetom Allahu vekusiniku sallallahu alejhi ve sellem to jest sa hadisom Allahu vekusiniku كمانتار قرآن ده سنت شتا كمانتار قرآن إذا تو يحافظ ابن كسيرو دي سفمينه ما شو أسنق بريج كاجة والسنت أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن وقد استدرل الإمام الشافعي رحمه الله وغير من الإمة على ذلك بأدلة كثيرة كاجة سنت يبصنينك عليه الصلاة والسلام وبيضيبان isto kao što mi objavljivan Kur'an. Majutim sunnat se naučun ako ako se uči Kur'an. I kaže, to je, zato je Imam Shafi i drugi od imama, to je supojastno se dosta dogaza. Znači sunnat, ono što je poslanih alaihissalatu sallam govorio od sunnata, što nazujmo Bukhari i muslim. Je to poslanih alaihissalatu sallam govorio svog hira? Je to poslanih nešto razumio parako, ne, nego to je dolazila objava. Dolozi imu džibri il sa sunnatom kao što mi je dolazio sa Kur'an. Majutim razika Znači, postoje, sada ne govorimo od ulema usuli fika, spomljeno šta razke izbude Kur'an i suna. Majutih im osnovaja da jednu i drugu od Allah, tibarik od i drugu su šta? Jednu i drugu su vahjiv objava. I za to, za Znači, drugi i nači tumači, jestli tumači ur sunnatu Allah, vbussanika, alihi s-salatu. Prima toga, gdje? Isvatak ufati. Sraat al ladina namta alaihim, gajlil magdubi alaihim, waladbali nači da nas uputiš na put na onih na koji se smislovao, a ne na onih na kojem se na srđu i koji Isus alutar. Nač je dio izraz al magdubi alayhim. Naći dolazi odrije ghadab. Odrije sržba, znači neko ko na se prosul Allah te barekuta ala sutba. Na koga Allah dželle šan Wa lad dalin, dolazi odrije ti dalal znači zaru, da neko nazna što da nazna da razku isme odna istri. Ko se misli prišao ga u majtu? Znači, došlo je kod imam Ahmedav Musnadu da je posanik alaihim salatu wa salam rekao, al magdubi alaihim ili al magdubu alaihim one na koji se Allah jalešanu nas srdio su ko? Umul iya, umud, zalutali, tosu tosu to su židovi wabdalun nasara oni koji su zalutali to su ko? To su kršćani znači kršćani, zato što toliko novatarijama iskrivili vjeru da ne znaju šta istina odneđi međutim židovi znaju, međutim neće neće desti ovo je došlo, ovo tumačenje je došlo u sunnetu, Allaho posanika sallallahu alaihi wa sallam. Naravno, recimo više puta da sve što nam Allah djelalašanu u Kur'anu i njegov posanik sallallahu alaihi wa sallam u sunnatu navode od, da kažemo, kuđenja židova i kršćana, znači zašto nam se to uspomni, To nam se spomni kako se mi ne bi poveli za njihovim osobima. Isto tako kada nam Allah djelalašanu u Kur'anu govori o munafcima. I zašto nam govori o munafcima? Kako se ne bi poveli za tim, kako se ne bi poveli za tim osobima. Pa je posanik alaihi wa sallatu wa sallam, šta? Naci prato mači da oni na koji se Allah nasledi da služi da oni koji su zaljubili da su ko kršćani. I zato ulama kada govori ome, kaže da musliman znači ne smije da a da musliman ako zna a neće da radi po tome, da on liči kome da liči je judov. Naci liči. Međutim ako ne zna, znači ne interesuje ga, neče da uči, on u tome liči kome? liči cršćanu. Naci vode zabrana u smislu da se ne povedemo, da se ne povedemo sa njima. Isto tako imate primjer коше забиле же има муслим усом саи и уколк се сјећамо данаса ради Аллаха таа анху дајне април ке последњи саллаллаху алейхи и саллем био сидио и да се насмио пасмо дошли кажума адахка ке расулалла шта ти расмио Аллаху послик ка анжу кажу بسم الله الرحمن الرحيم инна атайнакал каусар فصлли لربك وانحر ان شانика هو الاكر значи у сура Mi smo ti dali keuther. Pa se klanjaju s ovom gospodaru i samo njemu kurban kolji. Ona je koji se suprostavi i ostaći bez spomene. Ova izraz keuther u orapskom mjesku možda ima više značenja. Znači keuther od kefir. Mnogo. Pa je posljednji karih iz Saratu Vs. Rekao, rekao Asaharman, kaže Znate li kaže šta je keuther? Znači reći keuther, Arapi znaju, znači što znači. Može znači više stvari. Međutim nešto se tečno mislim. وسانيك سوبرتي كاجي هذا درون مرتشوستر معناتها ذاتي كاجي اشتاي كوستو ا الله ينبغو فسانيك يعني بالصحيح كاجي النهر عز وجل كاجتو يا ريكا كوي الله جل شانه ابتشو جنته الله تبارك وتعالى ابتشوكم فسانيك محمد صلى الله عليه وسلم وجنه الى عليه الصلاه والسلام برتوماجو نزيد على الناس في حوض دتا ريكا اما I na sudnjem danu će ljudi tu prija, znači neki kažu prije, neki posni, da će ljudi prija prelazka sirat prije, opet zemlju Da će ljudi prija sirat prije, da će piti tog izvora. I ono što je došlo u Mahadisu, jeste da će poslanih kada bude na to izvoru, da će vidjeti kako se neki ljudi, šta? Znači kako im se ne da pristup to izvor. A došlo u drugim predajama, da ko, se, da ko popije sa tog izvora, لا يذمه بعده أ بعدpostcssa ta gika da necho jeda biti jeda i ne znam da sam govorio od ne jena drugom mjestu znači od najteži kazni sonic maghanama da sana ta bar taala sad kujeste draga bratče sestra što neće nikada النار اصحاب الجنه انفذ علينا من الماء او مما رزقك الله قالوا ان الله حرمهم عليك Naci stanovnici vatrieto zivatiso ni niho džennata dajte na vode ironega što ame Allah dželal šanuhu tam pa će reči inna llaha harrama Allah eto dvoj znači to obskup ko na da i vodu Allah eto dvoje zibrani pa ne nikada neće popiti šta nikada neće popiti vode znači stanovnici dženna a ona koji popije sa posanikom sallallahu alayhi wasallam izbora nikada neće da da nasallallahu tebarak ve teala سبحانك <سؤال> وبحمدك يا امه كف سنيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قبلت ينسون دائما بطبي يساءت وغزورا فشي مالا سيغورا سايزوا بتصي نيشن دد بطبي فشي فصني الله وسلم رب اجل ايمن واسلم امته فشي فصني كاريه والسلام ربي امتي امتي او غصبد تو سلو دي اسمو امتها لا تدري Kaže, ti ne znaš šta su oni uveli posljedebe. Šta su oni uveli posljedebe. U drugom rivajtu, fa inneke la tedri ima beddel uba'de. Jer kaže, ti ne znaš šta su oni promijenili posljedebe. I zato u lama iz ovog hadisa izlači, ko što spominje imam nevi drugi, opasnost uvođenja na vatarija u vjeri. Opasnost uvođenja na vatarija u vjeri. Pa je ovdje da se vratimo, pa je ovdje posanik sallallahu alaihi wa sallam protumačio protumačio značenje riječi إذا مدى نحن تكون قرآن نحن تكون قرآن قلت توقع كاجة ابن كافي كاجة فإذا لم تجد إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في سنة رجعنا في ذلك إلى أخوال, أخوال الصحابة كاجة أكون ننعجل وزناجة إني نكو بآية نحن يدرغم آية إلو سنة قصانيك صلى الله عليه وسلم عندها سكاجة رجع منا قبر أصحاب الله قصانيك صلى الله عليه وسلم توست لا تفسير نتفسير Kaže, fe innahum adrabi dalike, jer su oni generacije koja najbolje to opoznaju. Najbolje poznaje šta? Značenje Kur'ana. I onda je ovdje Hafiz ibn Kesir pojasnio što se vraćamo na govore sahaba. Pa kaže, zato što su oni bili svjedoci objave, zato što su oni Allah je lašanovi pohvalio, znači da imaju znanje, Allah je lašanovi pohvalio da imaju dijela, Allah je lašanovi pohvalio u Kur'anu da kažemo općenito, znači, radi toga se vraćamo općenito na njihovo, na njihovo tumačenje. Tumač Tumačeni ashab ashabi Allahu ve kolenika alejhi ve salam. nisu svi ashabi Allahu ve kolenika alejhi bili podjedna učeni u nisbil podjedna upoznati pozna... učeni u tumačenju Kurana nego opet među njima ima, ima oni koji su se izvajali. Pa jedan od njih, koji su zvaljali u znanju Kurana je bio ko Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Zato spominjemo od Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, znači, zato što je bio među ashabe najpoznatiji profesor i zato što je Znači to je bio beričet posanikove sallallahu alayhi wa sallam dobi. Posanik alayhi sallatu wa sallam pa je za njega dobio pa rekao šta Allahumma okay. faqinhu fid dini wa alimhu ta'wila. Allahum poduči ga propisima vjere i poduči ga poznavanju, odnosno razumijevanju Kur'ana. Poduči ga čemu? Razumijevanju Kur'ana. Pa Abdullah ibn Abbas radiyallahu tala anhu bio od najutjelji ashab Allahum posanika sallallahu alayhi wa sallam opitan to vsi. Naravno, odi želim da napomenem Allah na vsako, dobro načeka dopitanu uh, tefsir ibn Abbas znači ibn Abbas automatski neka što spomeni olema je sa strane sanada odnosno lanca prenosioca da se da je većinom prenesena znači sa pet lanaca sa pet lanaca znači sad ovdje nemam vremena znači da on spomeni odnosno da govorimo timelines znači da filiki znači kad se vratimo na sve predeo da Abdullah ibn Abbas radilo ta na onih koji su spomenuti prije svega u tefsiru ibn Jarira at i drugi znači vidjeli mi da se to vrti oko pet oko pet saneda Dači ima seneda na medjim medjim senedima koji nisu vjerodostojni. Tako se ono što nalazite u knjigama da se pripis Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu nije vjerodostojno. Nije vjerodostojno. Nego ulama hadisa ope kažem ono da kažemo pročačkala, odnosno pogledala te senede koji se prenose od Abdullah ibn Abbas, jer ono što se prenosi od sahaba Allahu kasene kaihi salatu vesselam, to je isto vrsta vrsta čega? Vrsta hadisa medjim medjim, te se za kako? Znači, se Ma maukuf, znači predaja, znači što se pripisuje ashabu da je rekao da predaja to se naziva također hadis, međutim kaže sa hadif maukuf, znači nešto što je prenešeno i zato je ulema hadisa, znači koja je gledala taj lanac prenosilaca, također gledala lanac prenosilaca ono što se prenosi od ashaba Allahog posanika alih sanatosa. Ono što je kod nam sprevedeno i što je prošireno među ljudima, znači kao tefsir i na ambasa, većina predaja u tom tefsiru znači, su preneseni I ulema je na te stvari ukazano. Znači to je došao jedan ali koji je, znači sakup je svoje predaje Abdullah ibn Abbas, koji je sakup je svoje predaje Abdullah ibn Abbas, radijallahu tala anhu, međutim nije obraćao pažnju na vjerovodostojnost ili ne vjerovodostojnost. Od onih ashaba koji su bili učeni, je bio također Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu tala anhu, koji je bio jedan od najučeni ashaba, Allahov posanika, alihi, salatu, sanam, po pitanju, po pitanju tafsija. I spomnij o amoide samoidu Izraku od Abu Lahme na mestu da radimo taanahu i kaže: "Wal ladzi la ilaha ghayruhu ma nazalat ayata min kitabillahi illa wa ana a'lamu fima nazalat wa ayna nazalat". Kaže tqmi Allah, kaže Abdullah ibn Mas'ud, آية takveno ga uči Rusma Eduša, kaže nema ayata wallahu boeknizi, a kaže da Kage, ولو أعلم مكان أحد، أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيت. I ne da znam da, da, da, da postoji. Abu Abdullah ibn Mas'ud da govori zahlas. On čine govori poještavajući svoju vezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kage, da znam da ima iko da poznaje više da je učeni u Allahu i knjizi od mene. A da se do njega može doći, kaže do njega bi došao. A da se do može doći, do bi došao. Jove bi, Allahu nado sakra dobra, znači praksa selef. Znači selef je putoval u potrezi potreze traženjem znanja. Znači ne samo sjediš i drago prati pratiš preko puta kam pratiš preko, nego moraš se malo morca. Znači mi smo sad našamo malo razmaženi, znači se znaš šta ti nađeš gdje dođeš. Znači predavanje nije, predavanje daleko, predavanje petka, znači ti pet kad sjediš ti plešoliko razmišljaš da dođeš. se, to se vraća na saključovi. Mađutim selef je prijem, Allahu nado sakra dobra, znači znali su vremenu kad nije bilo znači aviona, kad nije bilo Kada je bilo, pozvova, kad je bilo autobus, znači da su išli pješaci ili na jaha lcama. Znali su da prejedu iz Medine do do Irak u pustinji u o, znači da putuju radi samo jednog hadisa Allahovog poslanika aleyhissalatu vesselam. Zato što su čuli da tamo ima neko ko kaže nešto da je čuo da Allahov poslanik ili da prenosi da Allahov poslanik aleyhissalatu vesselam, oni zato nisu znali. Putovali su stotinama, hiljadama kilometara u potrazi za hadisom Bosanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato je ulamak kao se Khatib al drugi, zato su napisali za sebna dijela u kojima su govorli o putovanjima učenjaka u potrazi za hadisom. Znači u njihovim putovanjima i u njihovom umoru koji su, su ulagali, znači kako bi došli do znanja. E onda to nije bilo samo kada je pitan hadisu, isto bilo kada je pitanje u Kur'an, kada je pitanje u kada je pitanje uvok. Ok. Znači sve to, znači putovali su radi toga. Radi znači, č I zato, znate, slučaj, naprimer, uh, ovo misl pada nakpe, to vallaha prije nisam, znači nisam prijemo ovo zapreda. I uh, zato, ako na neko, nešto nemojte mizamo. Uh, slučaj Baqibni Mahalada. Baqibni Mahalada, jedan od učenika imama Ahmeda, koji je iz Antalusa došao do Bagdada, u to vreme, znači, jel, pješki, jel, jel, ona na čemu, znači, kako bi došao do, da slušao od imama Ahmeda. I došao je u Bagdad, kod imam Ahmed, u vremenu, govori. Kada je tako kažemo, znači prije nego što je, ili poslije bio bićo, kada je bio u kućnom pritvoru. Pa su mu došli, pa je rekao, gdje je ovdje Imam Ahmed? je prenose? Gdje se, kaže, ne prenose njegu. Pa je, šta, je li ga to učinu da se vrati, nije se vratio. Nego je svaki dan dolazio kod Imam ima Ahmeda u svojstvu, odnosno da kažem u izgledu, znači nekoga ako prosi. Pa pokucao na vratu Imam Ahmeda i u bi, predstavio bi se kao pa je rekao Imam Ahmedu prvi put, znači svaki put kad uđem, ž Znači, da mi citiraš nešto od hadisa poslanika listu. Onda su oni tada to obilježili. Pa bi došao svaki dan, pokućao, so, uđe, zadrži se malo koliko se, jel, onaj koji pita zadrži, pa mu imam Ahmed rekao, pre nje mi je ta ta, ta, ta, ta, da je poslanika. On bi izradio i na brezinu bi pisao, na brezinu bi pisao, na brezinu bi pisao. I tako je osto mnogo vremena u Bagdadu, tako, ži, tako je obilježio od imama Ahmeda. Također, kada je jedan od učenejka imama, mali, kada Medinu, grad Pasanika sallallahu alaihi wa sallam, također se područe Andalus. Došo kod imama Malika da uči, znači da sluša hrke imama Malika iz u jamiju Allahovog Pasanika alaihi wa I došao je slušo je, da to bio događaj kada je prvi put u Medinu ušo Prvi put u Medinu ušo I... Naci pojavio se slon i došlo do ljudi i došla neka jer nisu ne znam šta je Sona znači došla je nešto znači na plažu znači baš mislim da prvi put ljudi vide Sona i kaže znači nisu toliko bilu da su svi izlatili da vide da Sona Međutim bio je ostalo samo znači jedan od njih znači samo jedan od njih pa ćemo mali ima mali toliko ljudi što nisi izašao jer znači, nisu došli oni kaže da gledam došao sam naučim naučim a tako znači tih primjera znači tih primjera je tako da kažem puno Nači gdje su putovali, znači, šta znači putovali? Umarali se. U potrazi za čim? U potrazi za znanje. I zato Allah dao, sako dobro, znači, kada imate peliku, u džami negdje učite kod nekog korvanja. A džami, još da ne kažem, topla. Znači, znači koja je to blagodatna? Znači, da ideš, ne znam koliko pješke da ideš, vrijedi. Međutim, to može sam postići ona osoba koja zna vrijedno znanje. Ako ne znaš vrijedno znanje i ne cijeni znanje, Allah je našanog ti neće I zato vam kažem, vratite se, odnosno mogli govoriti i predavanje, i predavanje o tome kako su ljudi, koliko su ljudi putovali. Koliko su putovali stotina i stotina, stotina, hiljada i hiljada kilometara, kako bi naučili nešto od Allahme, tabareki ve ta'ala. Znači kaže Abdullah ibn Mesul, bi znao da ima negdje neko, otišlo bi do njega, odnosno putovalo bi, naučim, da, odnosno da od njega, odda od njega, to nam. Dobro, međutim ovdje želim da ukažem, kada je u pitanju, kada je u pitanju, عبد الله <سؤال> كادوبيتان كادوبيتان تفسير اصحابها مرات الفوج السنهو نبريمر neka dane kotvori tafsir misira isatoman shen neka gaeta i na primer kaže ovaj je Abdullah ibn Bashir kotu Abdullah ibn Saudijeri kotu i tamo spomenu saražte slavije međutim hafiz ibn Tako da kažemo tefsir u jednog ajta. No, kaže, dobro, no to znači ovo i to znači ovo. Draga braći, cijene sestre, rako sam treba znati kako čitati tefsir. Odnosno, ove stvari kada znate, onda drugačije čitate tefsir. Ponekad u lama, ponekad ashabi, kada tumaču neki ajet. u svom tumačenju navedu primjer nekih od onoga što ga obuhvata, što ga obuhvata šta, što ga obuhvata taj ajat. Opet ću vam naviti primjeri suri Fatiha, ihdi nasirata musterim. Ova res sirat, u arabskom misku znači put, pravi put, siratan mustaqim znači put koji je prav, znači koji nije kriv, verimo avroki. Dobro, prenosi sve neke od ashaba da su rekli pravi put, siratan mustaqim, to je šta? To je islam. Naprimjer, prenosi Isod Aliya radijenallahu ta'la amhu da je rekao, siratan mustaqim to je Kur'an. Nakroći će reći, dobro je to Kur'an ili islam ili nešta. Znači ovo ajeto buhmata sa to. Ajeto buhmata sve. Znači, pravi put usnovi je šta? Islam. Međutim, mo не можеш. Можеш ли на исправанном пут убити за за суннета? Не можеш. Такода на кое протумачю да ислам, кое протумачю да е куран, кое протумачю да суннет, значи он е само нево пример, онга што бухмата тай ајте добро обратите паж наово, када читате naše robovi koji smo mi odabrali. Dana su pingunasi jedan naš je robovi koji smo mi odabrali. Znate ovde Allah dželle govori, znači doni koji su naslijedle tko će vam imaju znanje Kur'ana stu, Allah mi odabran rob. I danas inshallah Allah teala, danas inshallah Allah te barek teala, ne što odvik. Među njima da Allah dželle kaže, "Fa među njima zalim sebi, a među Kaže među njima ima oni koji su griješili prema sebi. Među njima ima oni koji prednjače u dobro. a među njima oni koji su nitamo. Pa na primjer kada se govori o onima koji prednjaču dobro, neki su spomenuti to su oni koji obavili namaz, u neki su rekli to su oni koji vode računa o zikrupasnijem namazu, neki su rekli to su oni koji šta uče Kur'an, neki su spomenuti to su oni koji se bore na Allahov put. Moju tim ovdje ispravno šta? Nače da ajto buhvata su oni, su oni koji čini dobro radila i koji prednjače u dobrim djelima. Načinihov buhvata ovaj Kur'an sjaj. Tako da ono što se spominje da sahabe po pitanju, O oga tumačenja znači tu je raznoliko stu mačeniu, a to nije kontradiktornost je kontradikktornost I to je jedno pravilo ko je spomenuješi u samm temmi u som d dijelu mo ka fi usuli te vsije. Um u osnaajte vsi, gjevori o te vsije. Ja ovo nas spomniem nato što s tije todesi v dovođ kaže ze čitozna za te vsirovniila ab Abdullah Hena paskaž, Abdullahnes od kaku. Ale kaže, radillaža o večini sluča oni nede samo prim prim ono ga š to buhvat a ta je to buhmata sve tes je te spomenute sla. فالقيم بوستو كان كاجا حفي زيدني كسي بكاجي اكو اكو نناجي مو نيشنا يعني ليس مشتاق قران قران قران سنه قران قول اصحاب كاجا كلنا نجي مو فقد رجع كثير من الامه في ذلك إلى اقطار التابعي فاج ذلك يبر يلمي انا مصني كومنتدولوجيو اندا او توم سوتشاي وراچانا دغور تابينه التابينه سوكو اونيكو يسو الله وكرسانك صلى الله عليه وسلم oni koji su vidjeli znači generacija koja je vidjela ashabe Allahu ek vesalihih salatun tas. se dobiva, znači naziva tabi' se dobiva samim viđenjem nekoga od ashaba. Dač isto ako ashabe onako koji je vidio poslanika Allahu salatun tas. A onda kad znači zaleka da ga vidio samo jedan put oni ashab. Bačite zato imamu dereže tako da kažemo tabi'ina i dereže ashaba. Ač neki su videli poslanika Allahu salatun tas videli da nisu preneli neki su bili njega. Isto tako tabi'ini, neki su bili videli vidili, naprimer, nekoga od ashaba. Međutim, neki su se družni sa ashabina i hodinam od ih učili Pa tako od tih tabi'ina, ovdje navodi Hafez ibn Kesir, kaže ke Mujahid ibn Džabr. Kao Mujahid ibn Džabr. Mujahid ibn Džabr, jedan od poznatih tabina, jedan od najučenih tabi'ina, znači oni koji su vidili ashab Allah'u, ashab Allah'u od Pusani'ka, sa, najučenim tefsirom. I hodin je spomenuo izreku gdje kaže ده مجاهد ركو كاجة عردت المصحف على ابن عباس ثلاثة عردان من فاتحته إلى خاتمته أوقفته عند كل آية منه وأسأل عنها كاجة تريي بوتا سنبروتشو قرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه نجي مجاهد بيوچني كغا عبد الله بن عباس تريي بوتا سنبراوشيو. مصحف عبد الله بن عباس رضي الله عنه نايدا نبوت نقول تريي بوتا ساكي بوتا سنبروتسوكوغ آية تزاوستوية إبيتوزناجين Saki put sam ga zaustavio šta? I pitao o značenju, o značenje tog, tog ajeta. Dobro, ovdje Ibn Kasir spomenuo, znači da je ova, ovej stopence ili ovej da je to metodologija. Sve suprotno tumačenje Kur'ana ovoj metodologijom ili ovim načinom je zabranjeno. I zato kaže hafiz Ibn Kasir. Znači ovo kaže ko? Ibn Kasir. Fa'amma tafsirul Kur'ani bi muđeradi raife haramun. A kaže što se tiče tumačenja Kur'ana sa mišljenjem. نعم في مدد شخص قاية عميسي تو بمغلو دزنعه تقول قاية فحرام قاية تو يحرام ناكي حرام ناكي بلكي غريح يدن ادنائي وكي غريح وقاية قاية افضل حديث عدد الله اباس رضي الله تلا عنه اللهم حسنه صلى الله عليه وسلم لكو من قال بالقرآن برأيه فليتباو ما قعده من النار قاية او قرآن قاية او قرآن او سوى مشلنة نكا приприمي سبي مستو جهنمو ko kaže u Kur'anu ili o Quran po su misljenju znači ko kaže o Kur'anu bez znanja bez prethodnog dokaza validno on što smo sada govorili kaže feliye tabwa maq'adahu minan nar neka sebi pripremi mjesto gdje neka sebi pripremi mjesto u jehennemu jer subhanallazim ster ukrajte od sad Allah hado sa dobro znači ako je sad ako je griješ na primer, da primerd slušaš sad predavanje nekoga i na primjer odeš tog predavanja i kažeš taj čovjek rekao to i to. I na primjer, on sad rekao, nešto ti to protumačujemo, a niđe veze s zom. Znači, je to, zar to nije grijev da protumačiš nečijeg govor, a onako kako možda ni čovjeku nije palo na pamet. Znači, on da je grijev. Znači, možeš da slažeš čovjeka, da potvoriš čovjeka. I tako dalje. A kako je te zamisla da onda Lama dao sako dobro kada je u pitanju govor gospodara ljudi. Kada je u pitanju govor gospodara svjetola. Znači, za tako čovjek olahko može da govori o i da I zato je došlo od Selefa. Znači, zato je došlo ovdje od Selefa. Znači, dosta izreka o kojima se govori o veličini. Da kažemo o plasnosti tumačenja Kur'ana. To je se da govoriš o Kur'anu, u Kur'anu bez prethodnog znanja. Bez prethodno spomenute metodologije. Pa s tako kaže se Sa'idim Musayjeba, jednog od velike kitabina. Kaže se Sa'idim Musayjeb, spomenjuš njegovo mišljenje. Znači, sad su rađene magistarske, doktorske disertacije. O Ibn O Said ibn Musayl bin Yaghin Fiksti mišnenima kaže kabi gabi bio je bi, kaže od najučnijih ljudi u halal i haram što su nisu halal ni haram u viku. Mojite kaže kada bi ga pitali nešto o Kur'anu kaže da ne sme. Kad bi ga nešto o Kur'anu, kaže pravilio bi se podani učnika. Dakle ne samo da nije šta? Dakle ne samo da da breku nego kaže sekate da zna mislim kad ne što kaže podani uču. Zašto draga braće i sestre što je Znači, govor. U Allahove veri je emanet. I zato pogledajte koliko je došlo ájeta, hadisa o vrijednosti ulami. A isto tako o musibetu i belaji oni koji govore o isamu bez znanja. I zato kaže Allahu poslanih sallallahu aleyhi wa sallam da Allah neće uzdići ovo znanje tako, što će ga uzdići isprsa ljudi. Nego će ga uzdići kako? Tako, što će umjeti učeniji ljudi. Pa kaže facciamo pa da ljudi šta? Pać onda ljudi uzeti neznalice i od nje će tražiti pać. Od nje će tražiti mišljenje. Kaže pa će davat pa će i sebe i ni sve će odvesti u haraset, sve će odvesti u zavod. Pa znači, govor o Allahu viri je manet. I zato kad su došli kod imama Malka, znači dolazimo iz Španije, koliko se proširilo znanje imama Malka, znači iz Španije mu dolazeli u Medinu da ga pitaju. Pođošli pa na aprilke imama Malku postavljemo ne znam. Ne znaš da pitanja. Pa ima Malik odgovorio na manji od pola, odgovorio na neki sedam osad, ali odgovorio kao? Čuo sam toga, toga, toga da je posaniji sam srana. Pa kaže, ima me, kako ćemo se mislat vrat, valja sedama, vrat kući, u selu, a nisam dao odgovor, šta ćemo reći ljudima? Pa kaže, recite ljudima da Malik ne zna. Znači recite ljudima šta da Malik ne zna, jednostavna stvar, znači ne znam gotovo. Međutim, znači, danas je ljudima, velav, znači, ćeš ti danas da neko, da je neko ono nešto, Ače znači da ti sad ne, da ne kaževa ko je mr, r i tako dalje. Zami za tineha sad uđeš i on kaže ne znam. <gledan> Šta suči u školi ne spim. Jesmo sići ne postao, postao, postao te na Nazar, postao te ovde, postao te ovde, da se vrati i kažeš da ne znaš. I zato ljude da lupaju. Neči ljudi lupaju i govori. Zato što nema metodologije, nema osnove da se vrati i da ponovi. I zato se prenosi od mesruka. Također je da je t -t Tabina da je govorio: "Ittaqut tafsir fa inahu ar-riwayatu 'anillah." kaže, čuvajte se tafsira, to je se tumačin kula, ili kaže, je to prenošenje od Allaha. To je šta? Prenošenje od Allaha. I za je, za to Qayyim, Allah se sviđa Ibnu Qayyimu, za jednu veliku, jednu veliku poznatu knigu, ku je A'lamu'l-muwakti'in. Ili I'lamu'l-muqti'in. Naki je čita A'lam, naki I'lamu'l-muqti'in. Ana rabbi bilo, znači velikami ili podpisnici znači bukvalno prijevod bio je potpis, podpisnici u ime gospodara svitova to znači podpisnici u ime gospodara hoće da kaže da oni ljudi koji izdaju fetve koji govore ljudima da su oni u stvari svojim oni kad kaže a čovjek to govorila nije sestra čovjek kad nešto kaže on tu kao da je čovjek izdao fetvu on tu kao da je potpisao jata i taj u ime gospodara svitova kažem da je to tako i tako to znači fetva Napisao knjigu dva toma, znači lika knjiga. Samo o odgovornosti fetri. Znači kolika je odgovornost oni koji šta ljudima daju odgovore na pitanje. Pa makar bilo pitanje jako jednostavno. Znači ti kad upita neko, jel mi ovdje namaz ispravan, nijem nama ispravan. Znači moraš da imaš znanje da kažeš jel ispravan. Ako si rekao ispravan, to da se potpisu i rekao poslanik Muhammed sallallahu sallam ti kaže da ispravan ili da nije ispravan. Al muvokki aina ana rabbi potpisnici U ime gospodara svi sjedova. I zato dranga znači govor Allahu i Kizi. Hođi sadaku da govorimo o sunnetu. isto tako da govorimo o fikku. Ne možeš da tako govoriš Allahu i jer ne može da kažeš i lupa ti govoriš Allahu i taborak ve taala vier. Pa vay kaže Allahu vieraj. Vako vay kaže Allahu vieraj. Ovo Allah Allah Či vieraj. Ovuno billahi taala. Što sari, pripisuje Kur'an. Pripisu pripisu Međutim kad ga pogledaš, a rahmet je ljudi mejtef a nije završio meitav nije završio dođe i govorio vallahu i tabarikov ta'ala vjer a če vjer? a jedan tako vledam na tvizu i kaže. Allah klanja, kaže. Allah posti Allah klanja, če je ki kaže Allah klanja, a če pa uvedzieniku i kaži Allah klanja, kaži vodak da je svoj samisli te proti inna allaha wa malāikatahu, šta? yusalluna ala nabī Allah i njegove malaki yusalluna ala nabī Kako se kaže u arabskom jeziku klanjati? Salla yusalli. Kako se kaže ja klanjam? Ena usalli. Kako se kaže oni klanjaju? Yusallun. Naprimer sada kažem neko ode zakasniju do veraje. Oni klanjali šta ćemo? Gdje su bili? Yusallun. Znači klanjaju. Šta rade Yusallun. Ili sallu klanjali su. Međutim, salat, namaz. Jezički znači dova. Da neko neči moli za neko. Ili da kaže Allah ti si smilio, Allah ti oprostio. Ili da pohvali. To je značenje zna Mađutim u salavat je šta? Ako se vratimo na, ako bi se vratili i na inu mihale, i ako bi se vratili na. Znači namaz je šta? Namaz su određena riječi i dijela koje se izgovaraju određeno vrijeme. Znači Allah hukvar, bignesu ruke, subhanike, euzah, bismillah, to je namaz. Mađutim jezki znači, dobro, Allah zelo šahanu odi kad bi neko bukval, Allah i njegovi meleki klanjaju, ju salun. Mađutim odi, šta se misli odi, ju Misli i sad doveza Pa je zato ulema rekla, namaz ili salat od Allaha je pohvala poslanika. Od meleka, salavata poslanika. A od nas vjenika isto tako salavat. Međutim, međutim, neki su, a rekli, Allah klanja. Zašto? To bih, Allah i njegove meleci klanjaju. Znači, pogledajte, čovjek govore o čemu? Govore Allah i Tabar I zato ovdje, ovo što sam vam sada spomenuo, ovo metodologija. Način tumačenja Kur'ana. Metodologija Ahli Sunnata velj džemaat. Kada se tumači? Kada se tumači Kur'an. Ja sad suprotno oveme keb se vratili. Onema je govorila i ukazivala. Govorila u pravicima. Koji su tumačili Kur'an suprotno oveme? Koji su Kur'an tumačili shodno čemu? Shodno mišljenju. Znači on nešto zamislio svoje gali. On zamislio nešto svoje gali. I oni misli da to islam. I onda ja sad kako čunio Međutim, Kuran se kaže togači. On nađe neki tevsir, nađe neki tevsir. Nešto tamo nađe, a? nešto nađe i kaže to je značenje togi to gaajte. I zato čite nači toliko u tefsirima, nači da kažemo lažnih bredaja, da kažemo lažni hadisa na posaninika sal Allahhu, aliho seju, nači koji sama u okim kingama tefsira. I za to ti na te je tevsira, vlamo i zašto mi, zaš to kažemo? Treba što te računa u literaturi. Čitaj tu literaturu, ne moj čitati tu literaturu, radi ovih stvari. I zato jedan od najopasnijih tumačenja Kur'ana je batinijski tefsir Kur'ana. Ezoterički tefsir Kur'ana. Znači ovdje se hodna zove ezoterički, o tako? batinijski. Naci koji hoće nakazuju, posle sam pri predavanjem والله da se naprovali. Kažu ovako neka naše prvaliti, والله tema ni interesuje. Naci to pričareć. والله ni je znali ni ibn ni kurt bin. Kazumes je ni je znali ni kurt ni ni drugi. Sa do razmiš, ezoterički, ezoterički. On hajvat je satologija, ne satologija tako da. والله razumeš ni ni bas ni kurt ni nisu ni, ni znali. U glavnom hela nije. Alet razumeš, ono fora da se spomni. U glavnom sve kafeto misle tepsi, znači batinijski sve, što znači batinijski tepsi. Znači, znači, batini varno smo misliš znači nešto š... što je vaništin znači baš znači nešto što je umutrina. znači nešto što ti ne vidiš da ovaj izraz obraniva osna međutim znači se podrazumijeva da se to tu vršom te vsi baš timi su intenzivni znači hoćete da kažu znači ljudi bi kaže ovo slovo vaništiny znači što vi mislite da je to znači nije to pa znači mi znamo nešto drugo što vi ne znate to je ono za običnu raz. za običnu raj sa čaršije to znači te vsi međutim kod nas drugi tefsir koji ukaziva, znaš, na pravu, a to ne može sada dođe do toga. Do toga treba da dođeš do derađe, da razumiješ taj, da rađu u miru. Sada ću vam vam iz primere tog tefsira. Znači, spomenuo sam ovdje primjer. Znači, jedan od najpoznatih komentatora te vrste tefsira bio Ibn Arabi. Znači, ona Ibn Arabi rekao se ne Ibn Arabi, malikiski pravnik, nego ona najdugi Ibn Arabi. Znači, ona primjer kad govori o Nuhovom narodu, onim koji su potopljeni, kaže Oni su bihili ljudi koji su bili ljudi za Allahum, bihili plivali udubali za Allahum, tbarek resa. I on dolazi do zidu ajeta. Ahoj vallaha uezja plaktu lanih smijastu. Dola do ajeta kaže mimma khati'atihim ugriku. Ladi sui grihaan su ni potopeli. Kaže potopeli ni su umore Allaho ve ilubah. Potopeli ni su umore Allaho ve ilubah. Vjetinu što je uštugnje. Dola zidu ajetu. Innal ladhina kefranu s'alouma alihim anvertum amnatundirum la ilumum. Oni koi nebieruju. Svejedno dal, ti niho pominu ili ho pominu. Neće verovat. Allah je zapečati u njihova srdca. Allah je zapečati u nihova Allah je zapečati u nihova srdca. Allah je zapečati u nihova srdca. Allah je zapečati u nihova srdca. Nihova sluhova. I na nihovoj moči kopriva. On kaže šta? Ovo izredan z kefaru, to sam govorio, da kefaru u arabsku mjesku znači pokrivat. Kaže, ovde kefaru, kaže, nemysli se na nabijeniki nego misli se na one iskrenih, baš iskrenih Allahove robove, koji kriju svoje dobro vjerovanje svojih vlas. Pa ti takve ljude se jedno pozorivo na no pozorivo, oni će ostati na svojoj iskrenosti. A kaže, Allah je zapečatio njihova srca, njihova, njihove oči, njihov sluh, njihove oči, zapečatio čim zaštitio, pa do nje ne dolazi zapota. Znači ovo je primjer, da vsi rada Allah, te bar je kvalitana, oto da, oto da seču. Primer te vrste, Obratite sad pažnju. Primer te vrste ova, na ova metodologija versira ćete dosta naći kako u ajtima, tako i hadisma. u hadisma. Kako u tako što i u hadisma. I razni pravci su se povodili za ovim načinom tumačenim Kurana. Jer zašto? Zato što oni dođu sa nekim mišljenjem i onda ono, što kažu rudaš i čare, ne može naći nikakav dokaz za tu svoju budućnost. I onda znaš ono, ozda kaže, ma nije to to, nego je to to. Znaš. I onda, na primjer, sa dođe I sa ili na primjer on ne može to da razumije. Na primjer Allahu se la to se nam kaže da neće nas naступиti sudnji dan, se dok sunce ne izađe i šta će se zaput. To neke stvari su koje ne možemo tako da kažemo sad u ovom vremenu razumjeti. Međutim isto ko što je prije bilu na za 100 godina, neke stvari su ljudima bile nepoznate, čudno. Međutim došli smo ovdje kad ukazuje da to tako može. Aći znači, možda danas ljudima čudno je da se zemlja može drugačije početi to reći. Ne shvaja znam sad. Če li mora znači da sto godina na da sto godina na ton neće ljudi mabitjes. Dobro nismo. U glavnom, do uču i kažu, neće naslutiti sudnji dan dok sunce ne izađe sa zapada, to kažu, nije to misli baš da sunce taj, nego da će islam procvetat na zapadu. Da će islam procvetat na zapadu. I kažu zato vidite, oni aj pravi kažu islam, ne više je pravi islam samo Mekki Medini, je pravi sam u Britaniji, u Americi, tamo ljudi imaju i tako dalje tako. U glavnom, znate što je mito. Mito je ovdje bitno? Da sa takim stvarima, pogledajte, ljudi dolaze sa tumačenjem u ovom vremenu. Znači niko prije, niko, niko, niko niko doleme nije došao sa takvim tumačenjem. Kafir rodi hadi, kafsirat nova hadi, govor komentatora koji su govorili bila se radio ih na hadžu, bilo da se radi, na ubi, bilo da. Znači iz bilo kojeg meseca, od meseca ehlusunnet. Nećete naći ni jednog jedinog. Ne samo ehlusunnet, a wallahi šija ni ni mu'ath, niko nije pro to. Dođu ljudi da i to tumače. Znači, tu su stanci ove ideje, ove metodologije, ovih, da kažemo tako, badinja. Jedan od onih, sad da odem vam to spominjem, u smislu upozoravanja. Jer ulema Lema je na nov, ovu vrstu tefsir upozorila. Od onih kod, kod koje osoba u ovom vremenu koji je živi, radi, govori, da tako kažemo islamu, kod kojeg je prisutno ovo tumačenje kurana je čovjek koji se zove Imran Hoseim. Znači, to je osoba koja ima ovakvu metodoliku priliku tumačenja, da kažemo, a je Hadisa. I zato, na primjer, kad se vratili na njegov govor o Dejjal, na primjer, ono što se spominje, Znači, Hadis vjero dostoji, znači, kad se pojavi Dejjal da će dan trajati, je tako, toliko, on kaže, to je vlast Velike Britanije. Onaj drugi dan, to je vlast Ameriki. Amerike. Onaj treći dan će biti vlast od Etona. Oda na primjer kaže je džu dž mđu oni su kada je se izašli da amu. oni su među nama. Znači, a je džu dž mđu dž, znači nice, narukoi su gole oni su kaže izašli i oni su već šta? Kao šta? Onda kaže što tako da je, daġan, izashlo, pojav, da džan izašao da se pojavi i tako dalje. Uglavnom šta je ovde poenta, gleda se, znači taj čovjek dolazi sa tom mančenjem da prije njega. Znači je prije toga ima na nosi. Niko tako nieto mačo određen na ajti hadis. Ni Hasan ni Husun, ne znam kuda, neki sad Ebu Hanifa. Znači niko nije došao sa takim tumačenjem. Znači, koncensus uleme ehli sunnata vljžamaata, znači, da je značenje to toga drugačije. Znači, da kada se pojavi, znači, kada dođe kada se pojavi deđal, znači, od preznaka sudnijih dana, biti tako i tako. I zato on kaže, znači, ulema je na ovakve ljude, koje ovako govore, znači, upozorila. Znači, ti danas dođe čovjek i kaže, u govoru tog čovjeka ima, u govoru tog čovjeka ima istini. Ja kažem, naše bilo ko fratra da, koji drži misu nedeljom ili popar i recite mi da je u njegovom govoru 100% vlačstva. Ima u svaki od njih kaže nešto što istina. je istina. Onaj koji ljudi poziva na moral, kaže nemojte glunč, nemojte obona. Ne. Ako kaže, alaj je rekao istina. A da ljudi kažu, razumiješ, čovjek predvidio neke događaje. Alaj, razumiješ, ima ovdje vidovi tiđe, Mila, oni, on razumiješ, koji predviđu isto tako i pogađaju događaje des, des, des, des, des des, des. Nos, da će se desiti. Nostaj, dam A ljudi kako postim, znači nije to mirno. Zato i druge stvari, znači pa neko govori pa neka neko neke slike koje su uopšte poznate. A si dana zna da će samo pobijet. Znam što ja se sada primopokete, znači slušajte ljudi, znači ono što se dešava u Siriji, znate, pobeče isprav. Ni sa kaže, a kako je mudri rekao, da hoće zna da će pobijeti. Ta, ta reč pobijet naj. Šta ti daš pobijet? Samo pitanje kad će e, tako je bio jedan ovde. i sreo jednog na našeg domaćega, da dale modavi. I kaže slušaj, kaže, vidio sam Hazreti Ali, ja se sastao s mjelku, ekon, tipo bi je tsta. Ma rekova, ali ne previše ni niti Hazret Ali ja govori da no, a govorio ja je čistam po po po po pobjeđ. Nami je desila prava pobjeđ, pobjeđ. A što govorili neki osor koji su, znači, ljudi su, o, o islamske revolucijama koje se danas dešavaju, koji da koje se danas dešava u arapskom svijetu, hać u Ali ibn Husajn. Zato što ne da ono ro što narod kaže, nije ničija od Azorije gore. Znači, tako, znači suodno, znači nija niči od Ače znači, nije et nabilo da zori narod, kari, ne trvati, ni ne je mu barkova ni je Zainu Abidinani as ni do zori. A što naš narod kaže, ne treba ti, nema ran Hussein je ni ona. I zato on kaže, ako je neko pogodio u načam. Znači, A što to mirlo, nije to mirlo, zato što zato što imaš sihrazako. Ne kaže nozgla da čovjek koji je sih. Pa će ti kaže, nije to neko mirlo. Ako čovjek određeni svara, ma kaže, je to mirlo. Načemu mirlo kakva je osnova da kažemo pote? I zato Allah ondao sa kodobro. Naci Ulema je novog profesora ukazivalo u svrgnu. I zato sam rekao zašto je bohanifa rahmetullah alih zašto je napisao svoje djelo fi kolekbe. Naci ne bohanifa sad da je bio da nije znao šta će urad, ne znam sad i napisao, znači kad je vidio da se te usar proširn, znači da u nekom vremenu, kad se pojavlja tezele pojavlja se rafidi i se, pisao ne znači da ukazuje na njih dalalet, da ukazuje na njih nani Tako znači isto tako to sam da ukazivanje na ovo na ukazivanje I zato kaže Imam Shafia, ovdje ću vam samo počutati, znači govor imama Shafia. Znači što ću vam jeste odnos s ovim izrekama, sa nekoliko izreka, da vidite kakav je bio odnos selefa prema navotarima koji se pojavili u ne odnos koji se pojavili koji sada, ne odnos selefa. Pa kaže Imam Shafia, znate koji je bio Imam Shafia, kaže li an jelaka Allahe la abduh bi kulli zambin ma'ada širk ahab Ileyya min an yalqahu bi şey'i min al-ahva. Ovo je govor imama Shafi'a, ozapkan to dobro. Znači, da čovjek sretne Allah'a sa svakom vrstom greha osim širka, dražje mi je nego da sretne Allah'a sa nečim odnogo tarje. Znači, da čovjek sretne Allah'a tabarik wa ta'ala sa svakom vrstom greha mimo širka. Znači, za što širk Allah tabarik wa ta'ala neče prostiti. Znači, dražje mi ovo kaži imam Shafi'a, Daraže mi je nego da čovjek sretne Allaha sa nečim od strasti. Znači od ehwa se sa na novotari. Zato što je prva generacija novotare nazivala ashabul hava. Znači sjedbenici strasti. Zašto su bili sjedbenici strasti? Zato što pred predno svojim strastima nad, nad čemu? Nad dokazom. I zato kaže šehe Al-Bani, rahmatullahi al alihi, govorio kaže, tarbul ilmi wahid. Kaže, je kvihi dalilun vahid. Kaže, onaj koji traži istinu. Kaže, njemu je dovoljan jedan dokaz. Nači da mu doneseš i da on A kaže sljedbenik strasti nije mu dovoljno hiljadu dokazan. Znači sljedbenik strasti nije dovoljno šta? Nije mu dovoljno hiljadu, hiljadu dokazan. I da vam kažem. Znači ovim stvari, znači govor o novotarijama, nije, da kažemo ako što neki kažu prvi put se sada proširio na našim prostoru. Pogledajte Rahmetle Hanđevića i na koliko je novotarija u, kazivu. u kazivu je na dlaku. Govori o pisu, o tekstu o dlaki koja je bila, pod navodnicima, prisutna u Begovoj džamiji. Кошепсивали Аллаху посланику алейхи салату ва салам, кој се износило да је време људи се љубе. Значи Мухамед ханди је говорио, добро. Каште де он адлака. Де он адлака, значи, да каже било би говорио, међутим је меле лака. А де лака дог времена се чува. Измасле су јесто људи љубе. Добро. Е, значи رنسي سدبو بكرا ابن عياشا كاي كاي كاي بيو يكود ناس ملادي ايش كاي بيو انو غريش وبيو ووكو ركو راديو فكاي ثم إنه بد أن يقرأ للشيعة بسو كاي دوني غادوش لشيطكي كاي كاي رفيديسكي دي إزمجو سطالو بسواني أصحاب الله والبصنين عليه الصلاة والسلام فكاي كاي فدخل في التشييخ بيبوستو الشيعة طيب عشان <تكلم> تو شوف حبيب ابن ابي ثابت حبيب ابن ابي حبيب ابن ابي كان يشمركو كان جي اونومينتا كسراديو شو سيراديو قد بياني اوغا كان يبيلو سينا فيتشيم هايرو اونوغانا تشو سيسب قد تشيم هايرو Ovo nije pravdanje, nemojte ovo pogrešno razumiti. Enako ovo, da, naprimer, ovo bude upravdanje, grešniku da čini svoj greh. Znači, baška je govoru grešina. Jer, znači, koliko islam potpun, znači, da kažemo, govorimo slob. Subhanallah, znači, znač, jedan greh, mali no greh, znači, subhanallah, posanik ali islam, znači, to se vam kaže, braću, cijenje sestre, čovjek će reći riječ, neće ovaj ta računa, o to ne. Pa će biti bačom, sani kalin salatu sunan kalisun hadis sunan budawala kaje zai sta ce chuwek isto ta kojen pite she zaisay godina pokorne sa lahu tawar kata kuma yudar ranfi fil wasiyya zate chouchintigresku podnoslo ne pravdu wasiyatu wasiyatu sta testament oporuk to se rece stavio ostavio momliku sta momliku nepravedno cje raspodijelo soprotno kuranu sunnatullahi wa sallallahu alaihi wasallam akaje khasaniki alaihi wasallam pa cje umri etipa cje ucibat u djema A 60 godina bilo na čemu? Bilo na ibadu. Ibad. I to je pasnost, pasnost grija. A čutim čovjek, kada je na grijehu. Veliki broj ljudi, kada su na grijehu, sjestane svoj grija. I bori se sa sobom. I zna da to što radi, da ne valja. I bori se da se, to, da se toga potrži. neka nekad vidiš, vidiš čovjeka pije vidiš čovjeka, ja pije, prođeš pred njega, kaže, jo, Efendija, izvini, imam problema sa žemom, sa djecom ovom. Znači, meni se lično, da su, čovjek kaže, izvini, bogati, onaj, što sam ne vidio da pijem, imam meki problem. Čovjek sam osjeti, međutim, čovjek je da upadno u notariju, što je tu sad? Oni je ubijeđen da je to istine. On je ubijeđen da je proklijan Iša, radi Allah, Anha, od Allaho je vjeri. On ubijeđen šta? Da je proklijan je Hazretja Iša, znači majke pravini, da je to od oni obieđene proklinanje Bogu da lahnuje da proklinanje Omera radilo da عنه و الله غير يتك فضلي يتكون izato zato sur svari kako je treba također je ovdje samo je spomenit iz Kur'ana kaže li an asma binahiye min al masjid binahiye al masjid binar tahtariq hub ilaya min asma fihi bid'ati laysa lahu mujrih znači kaže jedan amerikanac safa jer je draže mi je nego da čujem da u to džami poslednja otorija koja se čuje. Lei sadaha mugayyir adane matu ku ukaziva na to. znači to se opet vidi znači ujedno u vremenu koje ona to ukazuje. Pa makar ljudi ne prihate to sve ništa. opet funkcije množste zadatje ulame. ančinier kolko čeka ljudi i slušatelj koliko neć ljudi sluša znači nego obavezno da prenese. Zašto možete doći kad stiže neko koji već vidiš kako je bio neko koji koje neke stvari, koje neke stvari ukazuje. suje znanje znači ne da raspravlja sa Niti da ima neko neki ugled. Значи opet van panarna. Znači ni ni Hal bes lični pjevač. Koliko hoćeo na punkt je ovo ili će na punkt ovo. Znači ne, ali wallahu on dao svaku dobru govoristinu. On kaže to hapa, makamubi naf. Ispomnimo sam, uspomnio sam vode Šeha da Fuad rahmetullah alejhi, da su konsudaš i direktno, samo se povuci od toga što se rekao. Biće bićeš pomnula, neće neće biti saš na to baš na kazam. A sad na se bolestan, pa šta pa ćemo ti izvući sa pa da lača gađesa, khayen. Bača kaže da se kajem u trgovine koju sam sklopio sa Lahadlavom. Ljubena htela ali nije tiho da se kući. Nije htio da povuče svoju riječ. Kari ko srce. Zato što je zato što je spomenu istino. Da znači nije htio da povuče. Zato se vano da vodim sad ana, kad na napmet. Hana stupi, nikod nas ne zna sačim što malo radilo samo znači, na čemu će završiti, na čemu će konči. I modla sode mudi, ona je mašla postupanja. Možda možda Onlade tebara tebala Allahusv. Namad ilšan učini da umre bez namaze ili bez ovoga. Očitim, koliko ima ljudi koji su griješnici, Allah ilšan i smilu je, umru u namaze ili ne znam kako dobro. Ispana, ših Ali tomtavi, spominje u svom djelovih kraja, sjećanju. Ovo sam spominjeo više puta, da ših Ali tomtavi, ne onaj muftija, ne onaj ših ul-ezer, nego Ali tomtavi siri, umroje on ima svoj knjigu, do napisao sečanja vikraja. To sam spomnio dosta puta. Našjali tamo je bio kad je ja šerijanski pravnik u je. volio književnost. Bogato u početku svog života. Inače se ide u na početku bio načosa je bio književnik. I vjerovatno kad je bio se u Kudd, znači kad je, na, jel, kad je bio na vrhuncu te svoje svoje književne ugreda, znači tad su u arapskom sedištu u Kairu zato što je u Kairu bilo sedište. A najpoznatije da kažem tako dvije škole, dva praca po pitanju književnosti. Načisne strane bio ta housing, s druge druge strane bio apart. A ta housing je što moj radi odima, ali tamo bio knjižnica. I bio tada jedan čovjek koji je Egiptu koji se zvao Hasan Zayat. I imao je imao svoj koji se zvao Isard. I kaže Đorivo, šejh Areta taj kaže nešto, kaže sa kažu što u središte, je gdje bi vore nešto. Časpisari sale kaže tu samo jedan A on mu za zvao se Kutba otprije, znači, preko njegovih dijela, preko njegovih, tako što. Mođutim, nije bio na njegovoj strani, po pitanju, ti književni je I kaže, kaže, tretka sam ga vidio, ako smo rekli da je tu vas sed u kaže, muka mi je, kaže, došto. Kaže, nije mi bilo teda lica kojim je bilo mrže od njegovog lica. Od kojeg lica, od lica, sedak. Mođutim, kaže, kasni, ali kaže, Allah ga je počestio sa nečim. Kaže, gdje da me Allah počestio sa desetimom toga. Znači, Allah počestio saniči, ma to je bilo šehadat alla e, na Allah kumbhutu. Kažej, da se da zaslužim desetinu njegove nape, desetinu tok šehadata. Zato je šehadat na taj gori kako se čovjek, znači kako se sari mjeni. I zato, sb'hano, koliko ljudi možda vidiš, što je da omalovažiš i svojim odčukom. Možda, možda Allah, tebalik me ta'ala, tog čovjeka počestio šehadat. I nasudijan dajano šta, znači ti možda tu, na dunjalu kutov momentu očman ljudi bio neko Da kažem, obični, neke, neke obične miske. Mađutim, sudnji dan će nam, obecine obracijene seste, pokazat sve. Pokazat će se taj uglijed, da kažemo te da ređu. Jer neće tu biti nikakvih štijela. Nema tu nikakvih štijela, ne ni povuci, potegni. Tu je ti tvoj gospodar. Tvoja dijela, tvoje srce, tvoja iskrenost. Jer tu će se. Jer zato, spavljamo, koliko je ljudi koji mi sada ode gledamo. Mađutim, Allah te bari spod Al-Agruža počešti žahadom počestnim tom najvećom darađom, koje dolazi, da kažem, poslije darađe poslanika, poslije darađe ashaba, znači dolazi ova darađa, darađa šahadeta na Allaho a to je da danneš sve, ono što je najvrednije kutve, da danneš svom život za Allaho debat, jevo je nešto, znači gdje čovjek biva na najvećem ispitu, i zato je došlo u sunnetu Allaho, poslanita, a.s.w., došlo u sahihu imama muslima, كنت سيجاء ولدن سيقول debo morir يا ولدا منهم لا راحه في تاريخ سلامكاجي كاجي من ماذا كاجي كو عمري كو عمري ولم يغزو ولم يحدف نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق كاجي كو عمري انا بده غازي يلي لا svoju dušu nagovarovao na toj poziciji svoju dušu na u smislu govorio kad dođe vrijeme ja to učiniti. Ko umrije, a ni ima dvije stvari, kaže, ako sa osobinom biceniera. Njihovo srce kuda, Allahu voselika ancesse. Izlatego čovek u vjeru, brat je to u vjeru, mora u svojoj lag da stane, ja sam lijan spreman za Allahu vjeru da da sudjet. A će sutra končati se odsv. Ja će sam lijan spreman za svoju vjeru. Znači, zovu vjeru za istanom da dadim svoj život. Da kaže, evo eh, moj, moj život, moje tijelo, moj tijel, ovo nekide. I zato kaže Allah, ko se ne Kaže, nema Allahu u draže od dvije kapi i dva draga. Od dvije, dvije kapi i dva draga. Kaže, kap suze, koja se proli od straha prema Allahu i kap krvi koja potekne na Allahovom A Znači, nema draže. Kaže, ne dva traga draga koji ostane od džihada i traku, znači naprimer da čovjek bude ranjen neš, i nešto, i traku i ostane od farza, znači da činjenje nekog farza da ostane neki i traku na tvom tijelu znači nema Allah-u tebara draže od dvije ove kapi i dva od ova, od ova traka i zato uvijek, znači moram koliko smo spremljati, što smo spremljati za Allah-u vjeru znači pogledati smo, ono što sam vam spomenuo je vrsta da kažem tog a znači da su ljudi putovar toliko da čega da nauče Allah-u I zato da nas Allah, tebara, tebara, draga, broće mi je, učini od ljudi čeha će če srce biti bezana samo za ahiret. Znači da nam tijela budu na dunalko, da nam budu srce na ahiret. I e da nam najveća abriga budu na ahiret. Ali istinski. Ne samo da kažemo ono, znaš, ono ahiret, ahireta, nebo istinski. Da to govore tvoja dela, ne tvoje riječ. Pa da halališ, ako ti neko učinje, ne Da se srpiš Allah-aradi. Da uradiš Allah-aradi, da Anci, danas, aset, bijzana, Daka, prijamo, da se srca budu bezana za srca. Dekat prijećamo, da postićamo na khijata. Dekat te vidi neko da... Da vidi, da se čovek na khijata. Vajutin, Subhanallah, anci, to nije sara koja Allah koja, da posti isha. Anci, nemojite da islam, uzi imamo ono makajim kodana mi furaka. No, da vidi isha dinnom kisam ti dosaadi. Anci, furo si sono illom da uči. Anci, furu, si inno vrima da uči isha. Uči, uči, uči, in dati čisto kušelim de fura i lopte hoče lopte ina da sa lopta plaša kao hoana ku nešto radiš Allah rad može to da te doja ina da se skuđuje zato ustajmo strajno nasalaho učeni za laho vjeru ljubav prema gospodaru se to znači kako kako tako ta sa može da dospi spominjanja laha učenja laha i džig ibadet kako ta sa da dosadno je zato subhana allah o vremen U ovom vremenu, znači, ono, gdje imaš priluku, da pretekniješ da kažem drugi da kažemo da se tako, jeste da, da pretekniješ drugim i baditu. Da budeš od pobožnjaka. Da budeš odemnih, koji se lahte, bar koji je Koji či, znači, čija su srca vezane za hrviti. Draga braću, na zosa puta neša vanština zavara, a nas sami, ne da mi zavaramo drugi. nego nas, mene zavara moja vanština. Pa kad se vidim, kažem Ja sam muslimar. Međutim srce vidiš džahlo u srcu. E zato da nas Allah te varakot Allah še namo kaže učni, če da će srca bit vezana za hirat. se spomene Allah zaidraju, za drap tere. Spomenuo se Allah gospodar nebesa. Sudnji dan, subhanallah, govoriš o sudnji dan. Ne govori, ne govori. Čitaš od sudnji danu kada čitaš Mešu i Salamovića, ili čitaš i Vandrića, ili kada čitaš čita nekog. nešto bilo ili možda će nekad nešto biti. Zato uspala salafir, pa da unesu izkačuje ajeti. Kačuje hadiju sposta nikadne salafir. Zavrljate varko tala, učini naše srca da budu vez za hilje. Jer kad srce bude vezane za hilje, tijelo nositi. Isto kaj vam daš ono, elekcij, ono lekciju, kako vam ono da E, eh, anestezio kaj vam daš, znači ništa. Znači ga kidat, rezat, ništa nositi. Zašto? Znači nositi. Je ja, tako istom čovjeka se veže za hilje, tijelo nositi bol. Nositi bol nikako. Šta ti god govor otac mi nasuđiš. Imaš li nemaš nasuđiš. Strah od toga nasuđiš. Zašto? Zato što ti se cvara. Zato što ti se na hriru, u srcu tebe zanosi jedna. Za taj strah, na dnu on zaboraviš sve. Moja mala brat, taala da učim na sa, sa ta kada je bilo. Hoće da kažemo ono što je vezano za tafsir. Za metodologiju tafsir. Naći tomača u prančala i taala sedić je ponedeljak ćemo se vratiti da govorimo ili da nastavljamo sa surovom binom.